Ja tervetuloa taas Kattiradion pariin. Meitä on täällä nyt, meitä vakiituisia on Pekka ja minä, Helena Paavonsa ja sitten meillä on vieras Suomesta. Mutta ihan ensimmäisen mä tuommoisen alkukevennyksen tähän pistän. Mä löysin tuolta netistä tämmöisen hyvin hauskan, netin hauskimmat. Siellä on semmoinenkin juttu olemassa, mistä löytää kaikkia mukavia juttuja. Täällä oli semmoinen, että jokaisen tulisi löytää itselleen unelmatyö. Ja niinhän varmasti jokainen haaveiliskin, että saisi tehdä juuri semmoista työtä, mistä tykkää. Ja täällä on sitten Dublinissa olisi eläinlääkärillä tarjolla paikka, Kissan silittäjänä. Kuulostaa kyllä aika ihanalta. Ja tarkoitus se, että tämä silittäjä pitää siis ne kissat tietysti rauhallisena silloin, kun ne ovat siellä eläinlääkärin vastaanotolla. Ja työntekijältä vaaditaan pehmeitä silityskäsiä sekä voimia silittää kissoja koko päivän ajan. Siinä voi olla ranteet kipenä kyllä, kyllä kun koko päivä silittelee kissoja, mutta toisaalta siinä tulee kyllä sielukin silitetyksi. Sillitetyksi, joka jokainen sen tietää, että miten hyvää nämä kissat meille tekevät. Ja Palkkaustakin tästä on luottu aika mukavasti, että vuositasolla voisi päästä 20-25 000, 000 euroa. Ei se ihan huono palkka ole tuommoisesta työstä. Hmm. Lähtisitkö, Pekka, silittelemä. Voisi sitä varmasti harkitakin, että voisi lähteäkin. Joo, mä epäilen kyllä, että tuo paikka on kyllä jo täytetty, että sinne tuosti. on todennäköisesti. Joo, on varmaan mennyt heti, heti kyllä tuotuja. Mutta tämmöistä voisi tietysti olla ihan täälläkin asemilla. Mutta mennäänpä sitten asiaan. Meillä on täällä nyt vieras Suomesta Anna Toni. Tervetuloa, Anna. Kiitoksia. Mukava olla täällä. Hmm. Kissa kahvilassa ja kattiradiossa. Joo, joo. Ja kissoistahan me tietysti puhumme nytkin. Se tulee tuolta ja sä sanoit, että se on Myllykoski ja se paikka. Joo, kyllä. Eli Reunan kirjakauppa on sinne perustettu Myllykoskelle Kouvolaan viime keväänä. Se on ihan uusi. No kirjakauppa on toiminut verkkokauppana aikaisemmin Tuusulasta käsin, mutta nyt on perustettu ihan kivijalkakauppa sitten. Tilu on ihan oikein kirjakauppa. Kyllä, kyllä ja, se on ja. ihan oikein. oikein. joo. Ja teillä on sitten myöskin kustantamo siinä, kirjakustantamo. Kyllä joo, eli reunakustantamo on toiminut vuodesta 2013. Ja, ja tosiaan pääasiassa reunakustantamon kirjoja myydään sitten siellä kirjakaupassa, mutta myöskin jonkun verran myös muiden, muiden kustantamojen kirjoja. Saaks netin kautta tilata? Tuo. Kyllä, eli verkkokauppa onkin jo pyörinyt pidempään, reunalla.fi osoitteesta löytyy. Anteeksi mikä se oli? Reunalla.fi. Reunalla, reunalla, joo, reunalla.fi. Joo. joo, sieltä löytyy kaikki meidän kirjat. Sieltä joo, on se on täällä, tietysti. kun asuu, asuu esimerkiksi Tallinnassa, kun asuu, niin hyvin vaikea saada suomenkielisiä kirjoja ostettua. Aivan. Ei niitä niin vaan ole. Niinpä. Olet täällä myynnissä, että mäkin joudun sitten turvautumaan aina näihin. Eikä se mikään ongelma ole mm. tietysti ostaakaan, mutta kaikki eivät lähetä ulkomaille miten teiltä? Sujuuko? Ää, kyllä mä uskoisin, että, varmaan, uskoisin, että tänne Viroon päin onnistuisi kyllä joo, joo. melko kohtuuhinta. Se on ollut. En osannut suoraan kertaan luvata, että paljon. on no se, se, se selviää joo. sitten, kun käy katsomassa sieltä. Kyllä, kannattaa tiedustella. Joo, joo että jos, jos tuota saa sillä tavalla tilattua, niin se on tosi näppärä. No me puhumme nyt tästä kirjakaupasta, mutta sitten tähän kirjakauppaan liittyy tietysti jotakin muutakin jännää. Mä jostakin mä en muista enää, että missä mä törmäsin tähän teidän ja Kuulin sen muuten Yleen radio-ohjelmassakin. Oli. oli kerran ihan sattumalta. Joo, meillähän on nimittäin siellä kirjakaupassa niin. eräs julkis, niin. <laughs> <laughs> joka on laajastikin mediassa ainakin Suomessa. Eli Nappikissa, meidän Nappi, oma, nappi joo, meidän oma kirjakauppakissa. Miten tämä kirjakauppakissa on sinne sitten tullut ja mikä hänen virkansa on? No sehän oli tietysti tällainen puolivahinko, mutta oikein onnekas sellainen. Eli, eli tosiaan omista, kirjakaupan ja kustantamon omistajat Tarja ja Jöörän, niin muuttivat itsekin paikkakunnalle sitten tuossa viime keväänä. Heillä on aikaisemminkin ollut kissoja, mutta ei nyt tällä hetkellä tai silloin ollut siinä vaiheessa. Ja, ja ää, sitten siihen kirjakaupaan palkattiin myös sitten työntekijä, ää, kirjakaupan myyjä, niin Häneltä tulikin sitten tällainen tieto, että nyt olisi tota, tällainen kissa kotia. Eli mm -hmm. perheessä on ollut tällainen kahdeksanvuotias uroskissa, mutta nyt on perheenpoika tullut allergiseksi ja pitäisi äkkiä löytää joku koti tälle kissalle. Mm -hmm. Ja nappi tuli sitten käymään siellä kirjakaupalla, että vähän katsottiin siinä sitten puolia toisin, että miltä näyttäisi Totta kai heti nappi suletti sitten Tarjan ja Joeranin sydämen ja <gusti> muutti sitten saman tien heille asumaan. Mm -hmm. Ja koska nappi on erittäin sosiaalinen tapaus, niin halusi sitten mielellään tulla mukaan sinne kauppaan sitten päivisin aina, kun sinne menivät. Ja otti sen ihan toiseksi kodikseen saman tien sen kirjakaupan. Joo, näitä on paljon tämmöisiä kissoja erilaisissa, erilaisissa hommissa, töissä. Meilläkin on täällä, Kattiradiossa on ollut, on ollut laivakissa, tai hän ei täällä ollut studiolla, mutta hänen isäntänsä oli kertomassa tästä laivakisasta, tämän seilaatis Tallinnan edustalla laivassa, laivassa. Ja tuota, sitten meillä oli tuolta Pyhtäältä, Suomesta Pyhtäältä, kunnan edustajia, ja heillä on sitten pyhtään kunnantalolla tämmöinen virastokissa, joka tulee aina aamu aamulla, ja lähtee sitten iltapäivällä pois sieltä, että hän käy siellä töissä. Ja että, että kisasta on moneksi. On ehdottomasti, että Kyllä varmaan, voisiko ajatella, että jossain voisi olla vanhainkodeissakin tai tällaisessa. Ja mä juuri tuolta Kissafani-lehdestä löysin sellaisen jutun. Se oli jossain nurmi Nurmijärvellä tai jossakin. Ja siellä on kaksi kissaa, pilli ja pulla. Pilli ja, pulla ja he hoitelevat siellä ne vanhuksia sitten siinä sivussa. Niin. Sivussa mä on sieltäkin, olen niinku toiveessa nyt, että saataisiin saatais sieltä joku kertomaan sitten tästä, tästä vanhainkotikissasta. Mutta... Tosissaan, niin kyllä niin kissoissa on jotain sellaista terapeuttista. On. Et siinä Oha, tulee on. vaan niin kuin hyvä olo ja pehmeä olo, kun niin on lähellä. Niin on, joo. Et heti tänne kissakahvilankin koastan. <laughs> tuli niin hyvä fiilis. Onko sulla itellä no Mulla ei ole itellä tällä hetkellä, mutta... Sitä parempaa tavallaan korvaushoitoa ja sitten tulla tänne kissojen <tos> joo, ympärille. Joo, joo. kyllä täällä viihtyy. <tos> Mullahan on tietysti kotona kissoja, mutta kyllä mä silti tykkään tulla tänne aina välillä ihan vaikka näitä katsomaan, näitä kahvilankissoja katsomaan ja silittelemään. Ja, että kyllä se on, on, on tuota semmoista sielun silittelemistä näiden kanssa. Kyllä. Näiden kanssa on, kisassa on jotain semmoista jännää, viehättävää. Niinpä. No, tuota, hänen nimensä on siis nappi ja hän on noin kahdeksanvuotias Kyllä. Uroskissa. Kyllä. Minkä värinen? No äh, tavallaan vähän niin kuin tiikeriväritys, vähän tuon armas kissan Armas. <laughs> värinen. Niin miten sinä sanoisit, niin tumman äh, mustan harmaan raidallinen Joo. ruskea. <laughs> Joo, niin meillä on täällä tietysti studiolla nyt myöskin armas. Armas tässä oli äsken kyllä suurempikin joukko noita kissoja, mutta nyt on vain armasteessa, että hän halusi jäädä tänne tekemään nyt tällä kertaa ohjelmaa. Armas ei ole aikaisemmin ollutkaan tekemässä mm. meidän kanssa ohjelmaa. Nyt on Armas sitten vuorosta. Hän on oikein miellyttävä isäntä täällä. Hän on, hän on tyttö. Studioemäntä, hän anteeksi. Tyt, Hänen oikea nimensä on Armastus, eli rakkaus. A, niin, ja siitä tuli sitten Armas. Ja sehän on miehen nimi myöskin täällä, mutta se tarkoittaa myöskin mm. Semmosta, ja hän on Armas on minulle hyvin, hyvin rakas. Mä sain antaa hänelle nimeä, sit on kauhean ylpeä, että antanut Armalle nimeä. Mutta tuota, nappi, nappi on siis siellä aina silloin kun kirjakauppa on auki. Kyllä joo ja napilla alkaa olemaan myös sellaiset omat vähän niin kuin rutiinit siellä eli äh. äh, jos tulee vieraita kirjakauppaan niin hän toki tulee sitten paikalle ja niin vähän tulee tervehtimään ja mielellään sitten jos ihmiset istuu alas, meillä on siinä pieni semmonen sohvaryhmäkin niin, niin saattaa hypätä syliin hyvin mielellään eli nauttii silityksistä. Mutta sen lisäksi siinä naapuritilassa on sellainen taidenäyttely, tai galleria, niin nappi on oppinut itse myös avaamaan oven sinne gallerian aha, puolelle. Aha. Ja hän mielellään <köhön> menee sille puolelle ottamaan päiväunet, koska siellä äh, gallerian näyteikkunassa on vähän paremmin tilaa lötkätellä ja siihen paistaa mukavasti aurinkon. No sehän on sitten hyvää mainosta heillekin. Kyllä joo. Heillekin He eivät ole pahastuneet. Ei varmaan, ei varmaan joo. joo. Että tuommoinen joku näkee kisson. Kissa on siinä näyteikkunassa, niin sehän on jo kyllä. ihan Se on täällä, täällä, kun tuossa kahvilan puolella istuu, niin tuota, siinä hyvin monet ihmiset pysähtyvät ihan tuohon ikkunan taakse katselemaan näitä ja Niinpä. höpöttelemään niille. niille. Että kyllä se, kyllä se, semmonen, ja se herättää niinku tosiaan huomiota täällä. Joo, kyllä voi sanoa, että kissa on niinku tavallaan hyvää mainosta sen lisäksi, että nappi on ollut muutenkin tapaus, mutta että kyllä on, ei pelkästään näyteikkunan kautta, vaan on kauempaakin tultu kattamaan kyllä nappia, varsinkin nyt kun on saatu tätä julkisuutta. Niin kuin niin, te olitte radiossa ja <hysy> <hysy> kaikki se nyt sitten katti se, radiossa. Se voi olla, että ihmiset tulee sisään ja vähän selailee kirjoja ja näin, mutta sitten rohkaistuvat kysymään, että Missähän se nappikissa mahtaa olla, että se onkin ollut se todellinen syy, minkä takia tulla. Taakalle. Kyllä, mutta kyllä varmasti niin voisi sanoa, että kirjamyyntikin on lisääntynyt sen asiasta. Eli nappi on kyllä herkkunsa ansainnut, eli on oikein <laughs> ollut meille arvokas työntekijä myös. Sehän on tosi hienoa, tosi hienoa. Et kyllä kisossa todella on moneen, hmm. moneen Mut Kuunnellaanko me tässä välissä pientä musiikkia? Se Joo, olet valinnut. Joo, tota, tämä ensimmäinen kappale, mitä toivoin, niin liittyy nyt sitten äh, reunakustantamon tuoreempaan kirjaan, mm -hmm. vähän niin kuin Aasinsiltana. Eli reunakustantamolta on nyt ilmestynyt semmoinen äh, teinikalenteri niminen kirja, tai oikeastaan se voi sanoa, että se on vähän niin kuin tällainen hybridi, eli samaan aikaan kalenteri ja kirja. Olen ymmärtänyt, että aikoinaan tämmöiset teinikalenterit on ollut varsin suosittuja nuorten keskuudessa, mutta tämä on vähän erilainen eli sieltä löytyy 12 eri kirjoittajalta tarinoita heidän omasta teini-iästään, sen lisäksi se toimii ihan normaalina kalenterina myöskin. Ja lisäksi Aika siellä on vähän anekdootteja. Mutta mm, se ei ole mikään semmoinen niin Ei, todellakaan ei. <tos> monita, no kyllä täysin teini ikäiselle sopivaa materiaalia. Eli ei mitään K18-kamaa, vaan oikein Joo, jaa, siis niin, niin, kyllä. tietenkin. Mutta tämän tota, innoittamana niin valitsin tällaisen cover-kappaleen, äh, ranskalaisen äh, nouvelle Veik, en osaa kyllä lausua oikein, <tos> novelle vague, niin tällainen cover-kappale Teenage Kicks, alun perin tämmöinen vähän rajumpikin versio, mutta he ovat tehneet tällaisen oikein mukavan letkeän version tästä kappaleesta. Kuunnellaan pois. It's yes. Joo, me tässä tuota, En nyt tiedä, milloin tämä ohjelma tulee ulos, mutta nyt tänä päivänä, kun me tätä teemme, niin on kissojen nimipäivä ja on tämmöiset kissat kuin Leeni ja Leenu, Le Leenu. että onnea heille. Se on nimittäin tuo Helsingin yliopiston Almanakka-toimisto on tehnyt tämmöisen kalenterin kissat, kalenterin, jossa on kissojen nimipäivät. Siinä on ensin ihmisten nimipäivät ja sitten on kissojen nimipäivät. Ja tästä meillä on aikaisemmin katte ollutkin jo juttua tästä, tästä Almanakasta. Tämä Almanaka-toimiston johtaja oli täällä meillä käymässä, että kun selaatte taaksepäin niitä meidän podcasteja, niin sieltä löytyy. Niin voi pitää tähän, tähän aiheeseen tutustua siellä. Siis aivan mainio idea. Eikö ole? Kommentoida Joo, niin. Tämä oli minusta hirveän hauska. Tämä oli tosi hauska. Minä Joo. jossain <köhön>, hirveän paljon vietän vie aikaa, kyllä on netissä, niin Pengo aina kaikkia. Niin. Ja pakko, pakko on niin penkoa kaikkia asioita hirveästi, että mistä löytyisi taas mm. jutun juurta. Ja, aivan. ja toi oli yksi niitä mielenkiintoisimpia ohjelmia, mitä, <köhön>, mitä meillä on tehty. Joo. Mutta teillä oli kanssilla kustantamossa aika mielenkiintoisen tuntuisia kirjoja. Kirjakaupassa, tai miten Joo, kyllä. Eli tietysti kissafaneja saattaa kiinnostaa, että meillä on paljon kirjailijoiden joukossa on eläinten ystäviä. Ja ollaan itse asiassa semmoinen äh, proggissa tehty äh, Kuonon kosketus kirja, äh, jossa tota, eri kirjoittajat kirjoitt tekivät eläinsatoja ja lisäksi siellä on värityskuvia. Ja äh, kirjoittajat ja tekijät on, äh, päättivät lahjoittaa omat palkkionsa eläinten suojeluun. Eli... Semmoinen todella hyvän mielen kirja. Meillä on noin esimerkiksi, mutta muutenhan meiltä löytyy ihan sekä kaunokirjallisuutta, runoja, että sitten myöskin tietokirjapuolella. Puolella sitten, eli ihan kaikenlaista löytyy. Joo, että sillä kannattaa tosiaan teidän tota, sivuille mennä katselemaan. Joo. Että mitä sieltä löytyy. Ja tuo onkin hyvä idea toi, että siellä on useampi tekijä yhdellä mm. kirjalla. Se ei niin rasita sitten ihan kauheasti, että, pitää, että mun yksin pitää vääntää tämä kirja, jos ei se tule ihan noin kuin Niinpä. ammattimaisesti Ja piti tosiaan mainita sitten vielä, että meillä on tosiaan yksi virolainenkin kirjailija, eli roo, joo, Roland hausti, on, hän on... Tällä hetkellä on Saarenmaalla pappina, mutta hänellä on hyvin värikäs ura, eli on asunut myös Suomessa ja ollut kuljettajana Helsingissä. Ja itse asiassa hänen kirjansa toisella linjalla niin käsittelee just näitä aikoja, kun hän oli ratikkakoskina. Aha. Aha. Ja tosiaan siinäkin kaikenlaisia sattumuksia sitten tuli vastaan ja erilaisia ihmisiä. Että se on kyllä... Ja ne on suomeksi? Joo, eli suomeksi on, on tota, noi käännetty. Käännetty suomeksi? Joo, joo. Kyllä toisella linjalla. Toisella linjalla, joo. Ja löytyy teidän, teiltä sitten. <köhön> joo, kyllä löytyy sieltä verkkokaupasta. Eli sieltä vaan selailemaan. Ja Aha. sitten lisäksi meidänkin kirjoja on muutamia sitten taas käännetty myöskin sitten ulkomaille. Eli esimerkiksi tällaisen, tällaisen tota Asta Ikosen heppakirjoja. Eli nuoremmille tytöille suunnattu heppakirjoja niin on, on tota käännetty ranskaksi tänne ranskankieliseen Kanadaan. Eli siellä on... Oh, myöskin hevosharrastus oh. kova juttu, niin se iski siellä sitten tämä ajatus näistä heppakirjoista. Onko se yleensä nuorilla, nuorilla tytöillä juuri? No kyllä se kyllä on se enemmän on. tyttöjen juttu. Joo, kyllä, eikä joo. pojat niin hirveästi, niin hirveästi harrasta sitä. Kyllä varmaan heitäkin löytyy, mutta joo. ehkä noin nimenomaan heppatytöt on se pääyleisemmäissä kirjoissa. Niissä kirjoissa, niin jokaiselle jotakin. Joo. Jokaiselle jotakin ja kissoista löytyy myöskin, eikö niin? No. Joo. Ainakin tämä kuonon kosketus Joo, siellä on myös pari kissasatoa joo. Joo. Sitten on lisäksi itse asiassa meillä on semmoinen aika mainio ihan, ihan fiktiivinen romaani ää Henry Ahon Ukko ja hyrrä Ja hyrrä on kissa Ja mm -hmm. sitten satavuotias Ukko kertoo tälle hyrräkissalleen oma elämäntarinaansa tässä kirjassa Se on muuten mainio Se on kyllä aivan ihana kirja Aivan ihana. Se nimi oli siis... Ukko ja hyrrä. Ukko ja hyrrä. Ukko okay. ja hyrrä. on just sitä, sitä hur, hur, nur. nur. No. Kyllä. Ja tiedän, että tälläkin kyseisellä kirjailijalla on kotona hyrrä-niminen kissa. Just joo. No onkin <laughs> mielenkiintoisia. No, Tämä oli tosi hieno, hieno tää, tota, tapaaminen meillä. Että tässä on niin monta, monta ideaa. Muutakin tullut nyt tässä, kun pelkästään ihan tämä radio-ohjelma, että niin. katellaanpa, mitä tässä saisi syksyllä aikaiseksi. Juu. aikaiseksi mutta tuohon nappiin mä vielä, Kyllä. vielä palaisin, että tuota, mä luin tai kuulin radiostakin, että hänellä on ihan oma lempipaikka siellä kirjakaupassa, missä hän tykkää. No, hänellä on siis sellainen myöskin sellainen vähän niin kuin kori, mm. missä olla, toinen on sitten se näyteikkuna. Ja oliko se joku, joku kirjahylly? Aa, joo, itse asiassa niin, hänellä on tosiaan monta paikkaa. Että, monta paikkaa, tietysti joo. Tietysti kirjahyllyt alkaa olla sen verran täysin, että sieltä on vankimpi löytää näkyästä paikkaa, mutta kyllä nappi löytää sieltäkin itselleen yleensä <laughs> Raon, eli tykkää myös siellä ja, tota, kirjahyllyjen päällä makoilla. Joo, mutta kissahan nukkuu aika paljon, mutta tuota, hän jaksaa olla sosiaalinen sitten. Kyllä, ehdottomasti, eli kun tulee vieraita käymään, niin hän kyllä tulee yleensä sitten moikkaamaan, Ehtiä koska moikkaa. tietää varmaan myös, että silloin voi helposti saada myös vähän jotain Ja niin, tietysti joo, no, sehän se on tietysti yksikylä, joo. <laughs> Mutta sittenhän tosiaan nappi lisäksi vielä, meillä on reunalla aina kesäisin tämmöinen kirjamobiili kiertää, eli meillä on tämmöinen asuntoauto, tai miten sen sanois sanoisi, kirja-auto, joka tota, sen kanssa on kierretty noita kesätapahtumia ympäri Aa, Suomen. Toihan on kyllä hieno idea. Ja sielläkin nappi matkostaa mukana. eli Ai, nappi mukana? Kyllä, eli hän on oikein hyvä myös matkustamaan ja viihtyy sitten ää, siellä autossa Joo. mukana, mutta sitten kun tullaan perille niin, ja laitetaan kirjatiskit siihen ulos esille, niin siellä myöskin sitten laitetaan aina korinapille, että hän voi siellä sitten lötkötellä, kun ihmisiä tulee kirja käymään. Joo, onko nappi valioissa vai? Uh, jos on sellainen paikka, missä ei, pääasiassa joo, siis kiertueella on valjaissa kyllä, joo, että että, ei, et ei mitään mutta hän on kyllä hyvin tottelevainen tai sille, että jos on vain sopiva paikka, niin voi olla Aika muuten kiva kissa. Kiva kissa että <laughs> aika ainutlaatuinen tapaus. Aika ainutlaatuinen kyllä, kyllä, että ei yleensä kissa sillä tavalla. Mm -hmm. että ne tekee just niin kuin ne itse tykkää. No ehkä nappikin tekee niin tykkää, mutta hän tykkää just siitä tekemisestä, mikä kai ihmisiäkin miellyttää. Kyllä, hän, ja hän tosiaan nauttii myös siitä huomiosta. Eli, Juu, niitä on se joitakin sellaisia, jotka haluaa huomiota, että ne on niin hirveä huomion kipeitä. Että onhan meillä ollut siellä kirjakaupallakin sitten tapahtumia jonkun verran, eli kirjailijat tulee esimerkiksi esittelemään omia kirjoja tai on kirjailija haastatteluita, niin nappi kyllä saattaa ottaa paikan myös sieltä <laughs> lavan puolelta. Eli... No, miksi ei? Niin, miksi ei? kerää myös katsojien huomio mielellään itseensäkin. Joo, tämä on siis tämmöinen kirjakauppakissa. Sittenhän on tämmöinen kirja kuin kirjastokissa. No. Joka, jo, se on ihan, ihan tosi tarina, että se oli tuotu, se oli jossain tuolla, olikohan se nyt sitten Yhdysvalloissa tai jossain, niin se oli tuotu sitä kirjaston oven, siinä oli semmoinen postiluukku, niin se oli siitä pudotettu sinne. Sinne, ja se oli ollut hirveän huonossa kunnossa, niin. likainen ja, ja pieni ja surkea, surkea tapaus, mutta tuota, he sitten pesivät sen ja, ja ottivat sen omaksi. Ja hän asuu koko ajan siellä, tai ei tai enää olla elossakaan, mutta asui siellä kirjastossa. Tän hän oli kaikki yötkin siellä ja sitten taas kun tuli, tuli tuota, virkailijat sinne, niin hän tuli vastaan ja, ja, niin. ja tykkäsi olla hirveästi just ihmisten kanssa, että mennä syliin ja... Ja se on kirjastokissa. Joo, Se kannattaa, kannattaa lukea. Niin se olikin tosiaan niin, että, että se loppu oli aika tietysti. Ja arvaa, että itkinkö, itkinkö mm, yhä kun niin. luin sitä. Mutta. Ja sittenhän on vielä tämä ähm, katu. Katti. Pop. Oletko se sitä lukenut? En ole kyllä sitäkään lukenut. Aha, niitä on äh, ainakin kolme tai neljä tullut. Just. Tullut. Eli se on myöskin tarina kertoo tämmöisestä englantilaisesta nuorasta miehestä, joka oli aika lailla sortunut huumeisiin, ja niin sitten hän pääsi niinku jonkinlaiseen hoitoon. Tämä kissa vaan tuli hänen elämään, ja silloin Jee. hän niinku tajusi, että hänen täytyy ottaa vastuu myös siitä kissasta ja omasta Jee. elämästään, että se auttoi hänet niinku ylös, ylös siitä. sitten. On todella, todella tuota, <köhön> koskettavia nämä kirjat, ja siitä on nyt tehty elokuvakin. Just. Joo, sitten elokuvaakin nyt olemassa. Että, Mä täytyy katsoa. Että kannattaa kannattaa sekin tutkia, että mitä sieltä löytyy. Sitten noin soturikissat menee kyllä sitten enemmän fiktion puolella, mutta ne on ilmeisesti aika suosittuja lasten ja varhaisteen keskuudessa. Tämmönen. Onko sitten fantasiaa vai? Niin varmasti, joo, lapsille joo. varmasti tuommoinen. Niin, niin, tietysti. <köhön> Mutta kyllä nuo kissakirjat sieltä löytyy siis tosiaan kyllä ihan aikuisille ja Niinpä. lapsille ja kaikille, kaiken ikäisille. Kyllä ne kissat on aihe, joka inspiroi kyllä. On se, on se semmoinen kyllä, Oletko sä Pekka lukenut miten paljon kissakirjoja? Enpä oikeastaan, että hyvin vähän jäänyt ne kissakirjat. Kissakirjat, joo. joo, joo. Muuten kyllä luen aika paljon erinäköisyysheikkailujuttuja ja kaikkea tällaista. Semmoisia jo Joo. miehekkäämpiä. No meillä on täällä studiolla jonkinlainen kirjastokin jo olemassa, mm. kissakirjoja on kertynyt ja, ja kotonakin tietysti jotakin on, <köhö> jotakin on myöskin. Mutta no, tämä oli kyllä tosi kiva, tosi kiva kun tuli tänne. No, tosi kiva oli kyllä käydä, että ihana paikka tämä. Tämä on ihana paikka, Ei, on ihana jo. paikka. kyllä, kyllä tämä kassikohvik-nurri, jonka tiloissa mekin olemme ja kehräilemme täällä. Hmm. täällä. Tuota, Nämä kissat on ihastuttavia. Täällä. täällä vaikka taitaa armas nyt vedellä sikeitä, täällä armas väsyyhän tähän. Oliko minun jutut niin tylsiä? <tos> Taisi olla jutut niin tylsiä, että, että mitä sinä minun miehiä <tos> <tos> <Ja. tos> Mutta Tämä oli tosi mukava, kun sä pääsit tulemaan. Ja mehän palaillemme asioihin vielä. Mm. Sulla oli sitten toinenkin musiikki, niin pistetään se tähän loppuun. Joo, eli totta kai sitten yksi kissa mm, Tietenkin, tietenkin. Piti valita? Eli äh, itse on suori David Bowie fani. Ja tota, Bowiehan on tehnyt Jojo Moroderin kanssa yhteistyönä tämmöisen kappaleen elokuvaan. Äh, nimeltään Cat People Putting Out Fire. No niin, kuunnellaan se ja kattiradio hiljenee taas vähäksi aikaa, niin kunhan me saan tuon tekniikan haltuun, niin mä opet, opin kunnolla leikkaamaan. Leikkaamaton Pekka onneksi mulla on luopunut, niin me saadaan varmaan näin säännömyksen, niin Mutta moikka kaikille! Thank you. Dry. judgment night can never bend see the